Jo jambo ndugu msikizaji na karibu katika makala ya siku hii leo. Majina yangu ni Ulina Utina na kukaribisha katika siku hii ya leo. Na kumbuka ukitaka kuongea pamoja nasi nambari ni 2134010085 sufuri sufuri, sufuri, sufuri, wakati au WhatsApp bonyeza 0. Vile vile ukipenda kumfikia mchungaji na Passing the Light Ministries mpate katika nambari mbili, tano, tatu 2136060 Bila vile ikiwa una mobile devices yoyote tafuta katika Play Store App Store AGR USA ili uweze kutupata na kutusikiza mahala popote wakati wowote wa Kwa mengi ngia kule online globalread.com na shashaa kabla ni mkaribishe mchungaji Namkaribisha Kalebu Masaki na wimbo anasema nikikumbuka mateso yaani yake Yesu aliyesulubishwa hadi hapo tutakapobarikiwa karibu na kubarikiwa nikikumbuka vile alivyo teeso Yesu moyoni alijitua gami Nangu mimi na wandama akamtebea na siku hii ya leo mnapoendelea kunipegea nachukua fursa hii kuweza kuwasalimu Pahali popote pale mko tena ninachukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha katika uh, makala haya maalum ambaye ni makala ya neno nitaendelea makala haya kila wakati hujia wewe kutoka sehemu hii ya eh, kutoka radio hii ya Abaguzi Global Radio na tukiendelea kuungana na passing the right Ministry ambaye Mungu ameweza kutujalia kuweza kunapata nafasi hii ya kuleta ujumbe huu na hivi leo ikiwa ni siku nyingine ambaye hatujawahi kuiona tunabudi kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuweza kuona siku hii ya leo na kama ilivyo kawaida yetu tunaendelea kuwakaribisha kwa makala haya tukiendelea kukumbusha ya kwamba ni vizuri kila wakati kuungana na Abagusii Global Radio kwa ajili ya kupeleka ujumbe huu kila wakati tunapoendelea kuombea radio hii kwa pia kuisupport kwa hali na mali na zaidi ya hapo kuendelea kuwalika wengine wasikilize ujumbe huu na wakati huu ningependa tuungane kwa pamoja tuweze kumkaribisha Mungu wetu ili aendelee kuwa pamoja nasi katika makala haya tuweze kuomba Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu mbinguni na ndani ya mioyo yetu tunakushukuru sana kwa ajili ya kutupea nafasi hii siku hii ya leo ili tuweze kuungana na Bingu tunapoendelea kuzungumza ujumbe huu ambao kuzungumzwa na kuelezewa na malaika watakatifu lakini umeona ni vyema sisi watu duni jinsi tulivyo uweze kututumia kuweza kufikia wengine. Naomba pia kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Global Radio endelea kuifanikisha, endelea kuibariki na uendelee kukutana na mahitaji yanayohitajika kuona ku, kupeleka ujumbe huu kupitia kwa hii radio Wasikilizaji wetu kwa mahali wanapoendelea kutusikiliza katika ulimwengu tunazidi kuwaweka wakfu mkononi mwako niendelea kuwaombea ili uendelee kukutana na mahitaji yao ya siku baada ya siku na zaidi kuwatarisha kwa ajili ya umilele ndani ya ufalme wako. Kwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamasha na mapenzi yako yaendelee kufanyika kwetu sisi zote Sasa hata na milele katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Asante wetu wakati huu ningependa nikupeleke moja kwa moja katika makala yetu na hasa tukiendelea kuangalia safari ya wana wa Israeli ambaye safari hii tunaendelea kujifundisha sisi tukiwa safarini kuelekea katika kanani ya binguni wao waliweza kushindwa na kuweza kuwa na kunungunika kwingi sana katika safari yao ya kuelekea kanani ya ulimwengu huu kisi nasi tukiwa katika safari yetu ya kwenda kanani ya vinguni tunamfano wa kuweza kujifundisha ili tusije tukajikwa na kuweza kuangamia katika jangwa ambaye inalinganishwa na dunia hii sasa tunaendelea kuangalia katika series ya kwamba wamerudi jangwani na huku sasa bado wanaendelea kundungunika na ndipo basi tumeona Mungu anaendelea kuwa pamoja nao ijapokuwa aliwaacha kiasi fulani ili waweze kujifundisha lakini hata na watoto wao baada ya baba zao kuangamia wote jangwani hawakupata funzo maana waliendelea kuiga wazazi wao waliokuwa kuwa jangwani na ndipo tunapoendelea tunaona ya kwamba Mungu akaweza kuendelea kuwafundisha juu ya tabia ya Mungu ambaye ni sheria kumi na hasa tunaona bado wanaendelea na uasi hata tunaona wanaendelea kuvunja sheria moja na nyingine zikifuatana na tukaona jinsi mwingine alivyojitoa aliyekuwa miongoni mwa wale waliokuwa wamechanganyika na Waisraeli yaani mtoto wa Mwisraeli na na Mmisri anaenda kudai haki kule ambaye haistahili katika kambi ya Waisraeli na alipowweza kupelekuwa mbele ya hukumu ha hakimu aliweza kumhukumu kulingana na sheria naye akamweza kumlaani na akakufuru jina la Mungu na Mungu akaamua ya kwamba mtu kama yule haistahili kuondolewa mbali akapigwa mawe akafa Mwingine tuliona jinsi alivyoweza kukufuru jina la Mungu kwa sababu ya kuzuiwa kuingia katika nchi ya Kanani na akaanza kuinajisi Sabato na Mungu akaamuru mtu yule pia aweze kuangamizwa. Na tunapoendelea tunaona ya kwamba uasi uliendelea hapa. Na kuna watu wengi leo wanapoendelea kuuliza je kuna haja ya kuitunza Sabato na ikiwa wale hawa, wa, hawatunzi huadhibiwi. Kweli Sabato ina maana. Lakini tunaona ya kwamba leo hata kama ha, watu haoadhibiwi hadharani, ni kwamba mwisho wa mambo yote, mishahara wa dhambi itakuwa ni mauti. Na tunaona haya yote yalikuwa yanafanyika ili iweze kutufundisha sisi. Lakini hata wao wenyewe hawakufundishwa Hata leo wengi hawafundishiki. Na wengine wanasema ikiwa sheria hii watu leo hawauwawi basi haina maana. Na tuliona pia sheria ya tatu. hata hiyo mtu anaye laani mama au baba yake anastahili kuuawa. Kijana huyo aliuawa. Na tukaona ya kwamba katika mambo haya yote Mungu ana kitu anapoendelea kuelezea Kwa hawa wana wa Israeli ambaye walikuwa bado wanaendelea Kunugunika na wanaendelea kulete shida katika safari hii na Mungu pia anaendelea kutufundisha mambo kadha wa kadha na hivyo sheria zote karibu zote kumi ya sheria ya pi eh, ya tatu sheria ya tano, sheria ya 4, sheria karibu zote ilikuwa ukivunja ilistahiri kifo. Na hivyo ndivyo hivyo hata leo. Wote wanapozivunja. Biblia inasema kwa kitabu kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 6 aya ya ishirini na tatu ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti na dhambi ni wasi wa sheria. Yakobo anasema ukivunja moja ya hizi sheria kumi za Mungu ni ya kwamba umevunja zote. Tunapoendelea tunaona ya kwamba waliporudi katika jangwa waliendelea kukufuru na kuendelea kuvunja sheria hizi. Na Mungu akaendelea kuwafundisha lakini unapoangalia katika kitabu cha Hesabu Eh, neno linasema ya kwamba Bwana akamwambia Musa mtu awaye yote anaoendelea kufanya eh, kuvunja sheria hizi atatolewa nje ya milago na ataweza kuuawa na hivyo ndivyo ilivyoendelea katika jangwa na hata watu hawakujifundisha hata leo bado hatujifunzi Mungu leo hawezi kuadhibu kwa njia hii lakini mwishowe anasema mtu yote atakao ikufuru cheria zangu hakika yake atauawa Katika jangwa waliendelea kuasi Mungu na Mungu akaendelea kuwafundisha lakini wao hawakufundishika hivyo Mungu hata kama hakuwazuia wao kuingia katika nchi ya kanani Mungu alisema wataweza kutawanyika katika inchi zote duniani Tabato ya Bwana waliendelea kuinajisi kabisa Na ndipo unapoangalia katika kitabu cha Ezekiel 20 aya ni kumi na 4 mpaka 24 Bwana anasema hata kama sita, wakota, sita wakataza kuingia katika nchi ya Kanani nitawatawanya katika ulimwengu wote kwa sababu gani? Kwa sababu walisinaji sabatu zangu. Nyumba ya Israeli waliendelea kukataa kuenenda katika njia za Bwana. Na ambaye walikataa sheria za Bwana, Ambaye mwanadamu anaweza kuishi zitii na bwana akasema nina nami namwaga hasira yangu juu yao na tunaona ya kwamba kwa ajili ya jina lake bwana aliweza kuwa azibu na akaapa ya kwamba wazazi wao hawataingia katika jang, Katika nchi ya hadi lakini jicho la Mungu likaendelea kuwahurumia maana hakuwakomesha kabisa katika jangwa na Mungu akawashauri watoto wao msifuate njia za baba zenyu, wala maagizo ya baba zenyu, wala kuziabudu vinyago vyao akawaambia mimi ndiye Bwana Mungu ni ndio nimewatunza mfuate hukumu zangu na sheria zangu na maagizo zangu titakazeni sabatu zangu tiwe ishara kati yangu na mimi akawaambia bwana nipo mjue kwamba mimi ndiye bwana Mungu wenyu ninao watakaza lakini watoto hao wote walienda katika njia za baba zao wakamuasi Mungu na wakuti na wakuti wana kutenda sheria za bwana ambaye, ambaye Mungu anasema wanadamu anapozitenda anaweza kuishi lakini yeye adhabu yake ikawa juu yao pia. Lakini akazuia asiwaangamize kabisa katika jangwa. Asiwaangamize bila ya mataifa ambaye aliwatoa kwao. Lakini Bwana akawainulia mkono wake, akaweza kuwahifadhi. Kuwa Lakini kwa sababu hawakutii sheria za bungu walikataa maagizo na wakazinajisi sabato na wakaabudu vinyago vya baba zao Bwana akasema hata wataingia katika vitoto hivi vitaingia katika nchi ya Kanani lakini ataweza kuwatawanya katika ulimwengu mzima hii ndio jambo lilofanya uzalio wa kwanza ama first generation isiingie katika nchi ya Kanani lakini hata vizazi vyao vya tatu viliendelea kuwazi kutoka Kadish waliendelea kusafiri wakaendelea kukaa katika jangwa na umati huu wote ulipofika Kadish Mungu aliendelea kuwafudisha juu ya kukaa katika uhusiano wao kati ya katika wakae katika uhusiano mzuri na Mungu lakini hapa tunaona pia waliendelea na uasi na katika sehemu hii tukaona mwanamke wa ajabu anaofahamika Miriam aliyeweza wakati mmoja kunungunikia Musa hata ye yeye mwenyewe akakufa hapa na akazikwa hapa Unakumbuka Miriam ndiye aliyekuwa anashangilia wakati walipovuka katika bahari ya Shamu. Huyu huyu ma, mama huyu mama akiwa msichana ndiye aliyemtunza Musa. Yeye aliyemwangalia Musa hata akaona akichukuliwa na na dada yake mfalme na ndiye aliyeweza ku eh, kuomba kama angeruhusiwa alete mlezi wa kijana huyu wao. Miriam anafahamika katika sehemu hii kubwa na mambo makubwa lakini hata hivyo yeye aliweza kuangamia jangwani na ndipo hata hivyo wa, wa, wa, wale wana wa Israeli wakaendelea kuasi na wakaendelea kuwa na hali ngumu ya maisha katika jangwa lakini katika mafundisho Mungu alipokuwa akiwafundisha hawakuwa tayari kuinaja kuishika lakini mambo ilipokuwa ikiwa magumu kwao walijaribu kumtafuta Mungu lakini mwishowe wanaendelea pia kumukataa. lakini mwisho wake walikuja kufahamu ya kwamba huyu ndiye mwamba wao ndiye Mungu juu na ndiye Mungu wao ni wakati gani huu wakati wanapoona mambo yanazidi Na hata kama walifahamu hivyo maanake ndivyo Biblia inavyosema hawakurudi kwa Mungu kwa moyo wao wote Wakijua tu, ni dunia tu anaweza kuwa kokoa. lakini mioyo yao ikawa imegawanyika bado hawamjurudi Mungu kwa kauli moja Zaburi kitabu cha Zaburi tuliona kwamba. M uh, Daudi anaendelea kusema ya kwamba hawakumledea hawakumrudia Mungu kwa mioyo ya lakini yeye kwa kuwa ana rehema hakuweza kuangamiza mara moja Ndipo basi tunaendelea tunaona ya kwamba akakumbuka wanadamu hawa ni wanadamu walio na mwili na ndamu na wao ni kiwiwiwi na hata wanapoendelea kuona mambo makubwa haya ya Mungu kwa sababu niwiwiwi ni kiwiwiwi ni hawatii leo tunataka tuweze kuangalia katika jangwa hili na katika e, e, e, nyika ambaye inajaa Vitu vibaya kama nyoka. Vitu vibaya wanyama na vidudu vibaya. Jangwa ambalo halina maji. Wataendelea kuishi namna gani katika jangwa hili? Wakiwa chini ya raana ya Mwenyezi Mungu, Mungu akiwa tayari bado amewakataa, lakini ni wao waliomkataa kwanza, maisha yao yataendelea kuwa namna gani? Kwa hivyo leo tunataka kuona jinsi Mungu atakavyotumia miujiza ya kuendelea kuanyesha na kualisha. Kwa hivyo title ya leo unaweza kuiita juu ya mwamba ambaye uliwe mwamba ambaye uliwanywesha maji. Ama mwamba uliyoweza kugongwa na Musa ukawanyesha maji. Baada ya wao kunugunika sana na wakaendelea kuishi jangwani, waliweza kuishiwa kabisa na maji. Na hata kama walionjua Mungu ndiyo amekuwa pamoja nao kwa muda huu wote, waliendelea kunugunika Ukiangalia katika kitabu cha hesabu Ishirini aya 11 Musa kama ilivyokuwa kawaida yake wakiwa na ndugu yake ambaye ni vijana ni wazee sasa kumbuka hivyo na tangu ujana wao tangu kutoka Misri wamekuwa wameungana sana Haron Musa hata na Miriamu ambaye sasa ameaga basi Musa na ndugu yake Haruni waliponunikiwa na umati huu Biblia inasema ya kwamba wakaweza kukimbia kwa Mungu wao waliokuwa kuwa wanamkimbilia kila wakati mambo inapo eh, walemea na ndipo hapa wakaenda dan, wakaenda katika pale kwa hema waka jiangusha chini wakamulilia Mungu Mungu akamwambia Musa, "Inuka, nenda wewe na ndugu yako mbele ya umati huu, tena uweze kuzungumzia ule mwamba, na ule mwamba utaweza kutoa maji ili uweze kunitukusa mbele ya haraiki ya hawa watu wote." Ile mwamba ambaye ilikuwa na uh, ile mwamba ambaye Musa aliambiwa aende aiongeze ilikuwa ni Kristo mwenyewe na katika na, akiwa yeye ni Yesu mwokozi wetu katika nguvu na uwezo wake neno la Bwana linasema hivi ya kwamba watakunywea mwamba huu ambaye mwamba huu ni Yesu Kristo wa Korinto kwa mujibu wa kitabu cha Wakorinto wa, wa Wakorinto wa kwanza kumi neno linasema wakolindo wa kwanza kumi aya 4 wote wakanywa kinywaji kimoja na wakala chakula kimoja ki, na wakala chakula kimoja kiliyotoka wakakunywa kinywaji kimoja cha roho na wakakula chakula cha roho kiliyotoka juu ya ule mwamba ulioandamana nao na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo walikunywa kinywaji kimoja cha roho ambacho kilitoka ndani ya mwamba na mwamba ule si mwingine bali ni mwokozi wetu Yesu Kristo. Hivyo ni kusema unapoangalia katika aya 4 wote wakanywa kinywaji kimoja cha roho waliunywea ule mwamba ulioandamana nao na mwamba ule ulikuwa Kristo yeye aliweza kuwashuhulikia katika hali ya maishiria ama ya kukula na pia katika hali ya kiroho Yesu akiwa mwamba mkuu alikuwa anawashuhulikia jangwani alikuwa mibaraka yao Alikuwa kiongozi wao katika jangwa ili alipowaongoza hawakuweza kupungukiwa na chochote Aliweza kufanya maji yaweze kutoka katika miamba Aliweza kuwalinda nguo zao hazikuchaka Aliendelea kuwasaidia katika chakula cha maana ambaye ni chakula cha malaika Ukiangalia katika kitabu cha Isaia Forty-eight ambaye ni haya aya moja neno linasema nini Hawakuona kiu wala hawakupungukiwa alipokuwa akiwaongoza maana maji ilikuwa inatoka kwa miamba Daudi naye anasemaje Daudi anasema hivi Zaburi 105 aya ni ya 40 na moja. akafungua fungu, aka akafungua mwamba Kabubujika maji na maji hiyo ikatoka kama mito nchi nchi ya jangwa. Mwamba ni Yesu ambaye alitoa maji tele kwa kuwanyesha hawa watu. Na hivyo Musa alipoagizwa na Bwana, "E ee Musa, nenda ukazungumzie ule mwamba, ipo ule mwamba ukaweze kutoa maji." aweze kuwanywesha umati huu ambayo unaendelea kunugunikia mimi Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Mungu aweze kutukusa jina la Mungu na aweze kuonyesha hadharani ya kwamba mwamba ule unasikia ni Yesu Kristo Lakini kama ilivyo kawaida mwanadamu ni kiwiliwili Musa alienda na badara ya kugonga ya, kuonge, ya kuongeza ile mwamba akagonga ule mwamba Mala 2 Hapa tunaona Musa alifanya kosa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye alikuwa amekelwa na hasira kwa ajili ya hawa watu hisi Mungu anavyoendelea kuwatendea miujiza lakini wao bado wanaendelea kumdhihaki Mungu wao bado wanaendelea kutomwamini Mungu Musa alifanya makosa na kitu cha ajabu ni ya kwamba Mungu hapendelei watu kwa ajili ya vile walivyo haijalishi kana umekaa kando wa Mungu miaka na kenda. Unapokata ama kuenenda katika njia za mwili siku moja unapoteza siku hizo zingine zote ama miaka hiyo ingine yote Musa alikuwa amepumilia sana watu Musa alikuwa amedhihirisha wazi ya kwamba yeye ni mfano wa mkombozi aliye ama mchungaji mwema anaojali watu kila wakati lakini hapa alikasirika na alitumia aliweza kumpatia shetani na mwanya na kwa ajili ya jambo hili ikawa dhambi ilitendeka jiwe hili mwamba huu ilikuwa ni Yesu na hapa tunaona kuna mafundisho ya kiroho ambayo tunaweza kujifundisha kupitia kwa eh, eh, mwamba huu na kama vile tunavyoona maji ni uzima. Na maji haya yaliweza kububujika kutoka kwa mwamba ule ambaye tunauona ni Kristo. Hivyo ndivyo hata uhai wetu, uhai wa mwanadamu unaendelea kutoka ndani ya Yesu. Kwa hivyo kutoka kwa Yesu aliyepigwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu akaonekana kana kwamba amepigwa na Mungu huyu ana uzima ndani yake Unapoangalia katika Isaia 53:4 Yeye Yesu huyu alipigwa na Mungu Yeye aliweza kujuruhiwa kwa ajili ya dhambi zetu Isaia 53 aya ya tano. Ya kwamba alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yangu na kwa ajili ya makosa yangu. Yako. Yeye aliweza kupata majiraha makubwa Si kwa ajili ya dhambi yake huyu mwamba Yesu Kristo bali ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako. 53 verses five alijuruhiwa kwa ajili yangu na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Macupis machupusi ama kujuruhiwa. Aliweza kujuruhiwa kwa ajili yangu. Adhabu ya amani yetu Ilikuwa juu juu yake na kwa ajili ya kupigwa kwake mimi na wewe tunakuwa na tumaini la uponyaji wa kiroho na wa kimwili hakika yeye alichukua alichukua masikitiko yetu ameweza kujitweka uzuni zetu lakini tulimwangalia kana kwamba Ameteswa na Mungu kwa ajili ya dhambi zake. Bali aliweza kujeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu, kwa ajili ya makosa yetu. Hawa wana wa Israeli walikuwa na fundisho kubwa la kujifundisha. Na zaidi sisi tunalo fundisho tere na fundisho la ajabu kujifundisha juu ya huyu mwamba. Yeye alichubuliwa kwa ajili ya makosa yetu na kwa kupigwa kwake sisi tunapona hapa tunaona bubujiko la uzima. na bubujiko la ukombozi lilikuwa linatirilika kutoka kwa huyu mwamba ambaye ni Yesu Kristo na kama vile jiwe hilo liloweza kutandikwa na Musa hivyo ndivyo Yesu naye akaweza kutandikwa pale msalabani. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa apiwe a, a, a, aweze kupata majiraha aweze kupigwa si mara mbili kama Musa alivyofanya, ni mara moja. Ili aweze kubeba dhambi za watu wote. Kitabu cha Hebrewia Ishirini eh. Kitabu cha Hebrewia na tisa aya ya ishirini na 24 kadhalika naye Kristo akishatolewa sadaka mara moja aweze kuibeba dhambi za ulimwengu nzima na atatokea mara ya pili kwa ajili ya hawa wanao mgojea. kwa hivyo Kristo alikuwa atolewe kafara mara moja aokoe ulimwengu na atatokea basi dhambi kwa hawa wanaomngojea kwa wokovu. Wapendwa Yesu mwenyewe aliweza kuelezea kina juu ya jambo hili ambalo nitumaini kwa waulimwengu wote akaambia wanafunzi wake pale alipokuwa anakaribia kupaa kwenda zake biguni. maanae katika kitabu hiki cha Wahibrania anaposema kadhalika Kristo naye akatolewa sadaka mara moja bebe dhambi za ulimwengu Atakatha, atatokea mara ya pili pasipo dhambi inamaanisha nini kitabu hiki cha waebrania tisa. aya ya ishirini na, na, na tisa ya kwamba kadhalika Kristo naye akishotolewa sadaka, aibebe dhambi za ulimwengu, watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo na dhambi. inamaanisha ya kwamba mara ya kwanza mwokozi wangu na mwokozi wako Yesu, alikuja duniani ili aweze kupata adhabu ambaye ni ya kulipia ni adhabu ya wa, wa, wanadamu wote, ambaye ilikuwa ni nini? Kitabu sita haya ni ya tatu Neno la Bwana linasema ya kwamba kwa mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo wanadamu wote waliweza kufanya dhambi. Wanadamu wote wamehesabiwa kufa kifo cha milele kutoka Adamu mpaka mwanadamu mwana wa siku ya leo. Wote walihesabiwa kufa milele maana walizivunja sheria za bwana na maagizo ya bwana na ikiwa mshahara wa dhambi ni mauti aya ya ama sentence ya ya mwisho ya aya hiyo ya tatu kitabu hicho cha warumi eh, kitabu hicho cha warumi sita inasema lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani yake Yesu Kristo hii ndiyo tumaini lenye mibaraka na hii ndilo linaloponya wana wa Adamu wote kutoka Adamu mwenyewe mpaka mimi na wewe hii ndiyo sababu tunaopata tumaini lenye mibaraka ya kwamba kwa neema tunaokolewa ndipo basi hapa tunaona alikuwa ni lazima akuje katika ulimwengu huu aweze kubeba mzigo wako na mzigo wangu aweze kuishi maisha kwa ajili yako na kwa ajili yangu ndipo sa unaona alipokuwa namna ya Mungu hakuona lile hali ya kuwa kama Mungu ni kitu cha kukumbatia bali aliweza kunyenyekea akajishusha chini Akawa yuko chini ya malaika akajizuza aka shusha zaidi akawa kama mwanadamu na alipokuwa na mfano wa mwanadamu akanyenyekea zaidi akafa kifo cha msalaba ndipo mtume Paulo anatuambia katika kitabu cha Wafilipi hiyo hiyo Wafilipi 2 ya 5 mpaka ya tisa kueni na nia kama ile ile iliyokuwa na Yesu Kristo ambaye alipoona zile hali ya kuwa kama Mungu sio jambo la kukumbatia bali akaweza kunyenyekea akawa chini ya malaika akawa namna ya mwanadamu na alipokuwa yunamna ya mwanadamu akanyenyekea zaidi akafa kifo cha msalaba naam kifo kile ambaye wewe na mimi tungelikufa na hivyo unapoona kitabu cha Hebrewia tisa. inasema kadhalika Kristo naye akishotolewa sadaka mara moja aibebe dhambi za ulimwengu alikuja ili aweze kuwa na uwanadamu kama wewe na mimi yao unaona angelikuja kwa njia ya kuzaliwa awe na mwili na aweze kuishi maisha kama yako ndipo neno linasema akaja ndani ya Mama aliyekuwa amechaguliwa na Mungu Mariamu akazaliwa akiwa na mwili mia kwa mia na akaweza kukua katika ulimwengu huu akiishi kama vile mtoto wa ulimwengu huu anavyoishi akaendelea kuwa mtii kwa wazazi wake akaendelea kukaa na kukumbana na shida tunazozipata kutoka utoto mpaka utu uzima lakini yeye akaendelea kushinda akishinda kwa kumtegemea Mungu. Ningekukumbusha msikilizaji wangu ya kwamba unakumbuka yeye alipokuwa yuko na miaka 12. Mama yake na baba yake walimpoteza katika hekaru akiendelea kujibishana na Mafarisai na na zinawaandishi na watu wa dini Na hata wakashangaa mtoto huu ni mtoto wa namna gani, Alie na ujusi kiasi kikile lakini mwisho we mama yake walipompata walimuuliza mtoto bona umetutenda hivi na akamwelezea vile wamemtafuta kwa muda wa siku tatu na ndipo akawauliza yani nyinyi hamkujua ya mimi ninastahili kuwa katika nyumba ya baba ni mara ngapi wewe na mimi tunapompoteza Yesu kwa sababu ya maishirio ya ulimwengu huu mama yake na baba yake walimpoteza tatu kwa sababu ya kufuata umati ni mara ngapi tunafuata umati sisi badala ya kufuata neno na tunapoteza Yesu mwokozi wetu na shukuru kwa sababu wazazi wake walimpata huyu Yesu ina uwezekano wewe umpoteze milele maana wakati huu ni wakati wa ziada kipanga kipenga cha mwisho kitakapolia wapendwa wengi watakuta wamefungiwa nje Na wamempoteza Yesu milele yeye alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu yeye alitolewa kafara kwa ajili yangu na kwa ajili yako na kwa ajili ya ulimwengu mzima lakini tumaini la mibaraka ni hili ya kwamba alipoweza kufikisha miaka ya mkini 30 Alice alianza kazi yake ya, ya missionari yake hapa iliyomleta kumkomboa we, mwanadamu wewe na mimi na kwa muda wa miaka mitatu na nusu akafanya kazi hiyo na akaikamilisha ilipoweza kuadia utimirifu wa wakati yeye mwokozi wangu na mwokozi wako akarundikwa msalabani na akachukua laana yako na laana yangu Bepoisaia ametoka hapa kutoaambia alijuruhiwa kwa ajili ya dhambi zako akajuruhiwa kwa ajili ya makosa yangu akapata vidoda akapata majiraha. na kwa ajili ya kupigwa kwake mimi na wewe unapona Yeye ndiye aliyekuwa na hawa wana wa Israeli katika jangwa ili lote na katika miaka yoyote arobaine akiwafanyia maajabu wasimfahamu Ye amekuwa nasi tangu alipoweza kufa siku ya tatu akafufuka akaonekana na yule mama na akamwambia usiniguze mama, mama mama mama mire. mimi ninaenda zangu kwanza kuona kana kwamba kafara yangu imekubalika Alipofika biguni akakuta kweli amekubalika maana aliweza kumwaga uhai wake kwa ajili ya uhai wangu akamwaga uhai wake kwa ajili ya uhai wako na akapata kibali mbele za baba akarudi na akakutana na wanafunzi wake wale kule katika inji katika Yerusalemu na alipojitokezea tunaona hata miongoni mwao wakawa na mashaka kama vile tulivyo tunavyokuwa na mashaka Thomas akasema mimi siwezi kuamini mpaka niweze kuingiza kidole katika mbavu zake Imani haiji kwa kuona ama kwa kuhuza Imani inakuja kwa kusikiza na sio kusikiza habari za radio ama za tv sio ku, sio kusikia maneno ya wanadamu Maagizo na mapokeo ya wanadamu ni kusikiliza neno la Mungu. Kwa mujibu wa kitabu hicho cha Warumi haya ni ya 17. Imani huja kwa kusikiliza neno la Mungu. Na unaona kipindi hiki cha neno kinakujia kupitia kwa radio hii ya bagu zi grobo Radio likikuletea neno linasimama lilisimama na wana wa Israeli jangwani likawanyesha maji likawalisha chakula likawatunza wakati wa jua likawa wakati wa giza na likawa lenyewe ni uhai maji ya uzima wakati wanapopata kiu Hili hili neno limekuwa juu yako leo liko juu yako linakulinda linakutunza uhai unaoishi leo unaishi kwa ajili ya hili neno ambaye si mwingine ni neno la Mungu na ni Yesu Kristo mwenyewe kwa mujibu wa kitabu cha e, johana anasema hivi ya kwamba mimi na wewe tunaweza kuishi tukijua ya kwamba katika ulimwengu huu tunamoendelea kuishi kuna mambo mengi yanayotukumba hapa na pale lakini wakati wowote wa tunapoendelea kuangalia hili neno Tunastahiri kujua ya kwamba hakuna njia ingine yoyote ile tunaoweza kuwa na tumaini lenye mibaraka isipokuwa ni kuishi kwa hili neno wapendwa mara nyingi wewe na mimi tunapoendelea kukaa katika ulimwengu huu tunapaswa kujiuliza kila wakati je tunamkubali tuna huyu Yesu aishi badara yetu ama tunamkataa wana wa Israeli kwa kweli kuna funzo kubwa sana tunaojifundisha kupitia kwa hili safari ya wana wa Israeli funzo ambalo wengi hawataki kujifundisha lakini tunapoendelea kuomba Mungu atatusaidia kabisa kujua Yesu ni mwokozi Yesu ni bwana na Yesu katika maisha haya anayajali sana na anatujali sana. Aliwashuhulikia vilivyo kule jangwani akakushuhulikia leo ananishuhulikia leo. Wao, Wow baada ya kuweza kuona mambo haya yote. Walikuwa na ugumu wa moyo Ndiyo unaona hata hawakuweza kujimudu katika kuingia nchi ile ambaye Mungu alikuwa amewahidi ya kwamba wangeingia na hata leo ni wengi sana wapendwa watakapo watakapokosa kuingia katika nchi ambayo tunaitarajia sana inchi ambaye wewe na mimi na mwanadamu awaye yote anaoishi anatarajia kuingia nchi ya ahadi. Na tuombe Mungu kila wakati aendelee kutusaidia kuweza kufahamu jinsi tunavyostahili kujitoa kwake huyu Yesu ili aweze kutuwezesha. Maana pasipo yeye hakuna mtu yoyote atakaoweza mambo haya hakuna mwanadamu yoyote yule atakaoweza kuingia katika atakanani hii wao wenyewe hawakuweza kuingia ni kwa sababu gani kwa sababu wao wenyewe walijitegemea hata mimi na wewe tunapojitegemea hatuwezi kuingia Tunapomtegemea Mungu na tunapoona matendo ambayo ame ya ajabu ukweli ni ya kwamba tutaingia Lakini tukijitegemea sisu wenyewe hatutaingia Yesu akasema Mtu awae yote alio hapa duniani aendelee kutafuta na kumtpata Yesu madamu anapatikana. Wakua Yesu atakuja kukosekana. Wana wana wa Israeli walikuwa na yeye jangwani siku zote. Alikuwa hapa uso kwa uso na wao, lakini hawakumpata. Ni mara ngapi mimi na wewe? Yesu anajifunua kwetu. Ni mara ngapi anajitoa ana, ana, kwako na unashidwa kumuona Mimi na wewe tunapoendelea kuomba Mungu ataendelea kutusaidia kuwa tayari kuingia katika Kanani ya Viguni basi tunaendelea kuangalia safari hii tunaona ya kwamba uh, ki, kitabu cha Isaia anaendelea kuelezea ye yeah, alikuwa ni mwamba ulioambatana na wao. ye yeah, alikuwa ni maji ya uzima. ye yeah, alikuwa ni mwamba uliokuwa unaambatana nao. ye yeah, alikuwa ni jiwe lililokuu liliyowapatia ya mahitaji yao ya siku baada ya siku. lakini hawakumfahamu hata leo sisi bado hatujamfahamu ningependa ijulikane kwenyu ya kwamba huyu mwokozi wangu na huyu mwokozi wetu aliwapeleka vilivyo akawa yeye ana ahadi za ajabu akawa anawatendea maajabu akawa anakutendea hata na wewe leo maajabu lakini huoni na unapokosa kuona sijui utafanywa nini ili uone ndipo abaguzi global radio imeweza kuchaguliwa na Mungu iweze kukuletea ujumbe huu ambaye ni ujumbe wa maana kwako na ujumbe wa maana kwangu wa kujua ya kwamba tuko jangwani kama hao wana wa Israeli na jangwa tulio ndani yake ni jangwa ya ulimwengu huu mimi na wewe tunaona Yesu akinyenyekea akaja kuzaliwa kama mwanadamu akazitunza sheria za Mungu akahesabu haki Alipoehesabiwa haki akatoa haki yake akavika mwanadamu na alipomvika mwanadamu akatoa ile hali ya uvunjaji wa sheria wa mwanadamu akavikwa na ikawa ni lazima akufe na sasa yeye ndio sababu unaona Isaia anasema na kwa kujiruiwa kwake tunapona Ninaamini kwamba tukikunywa maji haya ambaye sasa inatoka bubujika ndani ya huyu mwamba ambaye ni Yesu Kristo, tukiendelea kuyakunywa, tukiendelea kuya kudhamani, kuyadhamini, kuweza kuona ukweli wa neno. Na Yesu alisemaje? Katika kitabu cha uh, cha Yohana, anasema, "Na mtaujua ukweli na ukweli utaweka huru ni ukweli gani huyu Yesu anataka tujue ni ukweli ya kwamba mimi na wewe tuliozaliwa na Adamu tunastahili kufa milele lakini kwa sababu ya mwanadamu Yesu Kristo aliyekuja akaweza kufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu sisi tuna uwezo wa kuishi si kwa sababu ya gugu zetu lakini ni kwa sababu yake ye mwenyewe alikufa kwa ajili yangu na kwa ajili yako na wakati huu huu kitabu cha Yohana ni kumi aya sita ni aya tunaoijua sana inasemaje inasema hivi ya kwamba kwa jinsi hii Mungu alivyoupenda Ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali aweze kuwa na uzima wa milele Yesu huyu aliyekuja ndiye aliyekuwa na hawa wana wa Israeli Yesu huyu ambaye ni mwana wa Mungu ambaye alitolewa ndiye aliyekuwa na hawa wana wa Israeli akiwa mwamba akiwanyesha maji akiwalisha chakula Akiwafanyia kila kitu wakati walipokuwa wananuna huyu ndiyo Yesu walionuna juu yake na leo anakuita na anasema, jioni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, msikubali kuishia jangwani hii ya ulimwengu huu, bali tuweze kujitoa kwake na tuweze kumkubali, ye aliye mwamba wa wokovu wetu, ye aliye na maji ya uzima, tunapomkubali na tunapoendelea kumuomba, atatu tukirimia mambo makubwa. Ni kwa sababu gani haya kumi na tisa. Neno la Bwana linasema Yeye ndiye aliye na utajiri wote wa Mungu. Yeye ndio alio na kila kitu ambaye kinahitajika kwako na kwangu. Yeye ndio alio na uwezo wa kukuwezesha kuishi na kuendelea kutenda yaliyo ya mapenzi ya Mungu. Pasipo yeye hakuna mwanadamu awae yote atakaweza jambo lolote. I wish. Tungeweza kumtafuta madamu anapatikana. I wish. Wewe na mimi tungeenda kwake. Atunyweshe maji kere. Wakua ni ndani yake kulio na maji ya uzima. Nidani ya Yesu kulio na tumaini la mibaraka. Nidani ya Yesu kulio na uwezo wa kuishi na kutunza sheria zake. Nidani ya Yesu kunawezekana yale ambaye haiwezekani wako na kwangu wapendwa siku hii ya leo ninge, ninge kuomba ujiujiulize swa maswali kadha kadha je katika maisha yangu ninamuishia Yesu ama ninaishi kwa ajili yangu hao wanadamu walipenda kuishi kwa ajili yao Hawa wanadamu walipenda kuokolewa vile walivyotaka. Hawa wanadamu hata walipoendelea kumfanya Musa kufanya dhambi, hawakuona ya kwamba walimzuia hata huyu mtumishi wa Mungu kuingia katika nchi ya kanani Waliona ni ni, ni sawa tu, lakini Mungu kwa nini alimu, aliona ya kwamba Musa hata ingia katika nchi ya Kanaani. Alitaka wajifundishe na sisi tuweze kujifundisha ya kwamba hakuna kibali kwa mtu awae yote kutenda dhambi. Haijalishi ama ni pasta, haijalishi ama ni nani, hakuna mtu alio na haki ya kutenda dhambi. Zote tunastahili kuishi katika standardi, standardi ile Mungu ameweka. Na tunapoishi katika standardi hiyo ya Mungu, Mungu atatusaidia kudhihirisha ama kuwa nuru kwa watu wote sabu cha matayo tano haya ni ya sita Anasema ya kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Na tukiwa nuru, anataka tuweze kutenda matendo mema, tuweze kudhihirishia ulimwengu ya kwamba Yesu ndiyo anao uweza kutenda hayo matendo. Yani yetu. Siku hiyo ya leo. Mungu anakuita na ananiita. Anatuuliza, kwa nini tunataka kufa na uzima uko? Kwa nini tunataka kuangamia kama hawatu na tuna mfano ya kwamba wa baba zao waliangamia? Ombi langu ni kwamba tuendelee kuegemea hili neno. Na tunapoegemea neno neno litaendelea kutusaidia kusimama na tunaposimama kama vile neno linavyosimama ukweli ni ya kwamba hili neno litatuwezesha kuishi katika maisha ya uteua katika ulimwengu huu na kuweza kudihirishia dunia ya kwamba Yesu ndiye anaoishi ndani yetu yeye aliyekuwa hao wana wa Israeli katika jangwani hiyo alie na sisi hata na siku hii ya leo yeye <coughs> aliyepoongoza hata watoto wao kuingia katika nchi ya Kanani huyo ndio kutusaidia kuingia katika Kanani ya binguni Mungu endelee kutulia Mungu aendelee kututunza Mungu aendelee kutushika mikono Mungu aendelee kutuwezesha kuangalia neno na kusimama na hili neno manake neno ni anasema yeye anao sikia kiu na aje kwangu nami nitamuinia maji pasipo na fedha yeye alie na kiu na aje kwangu yeye ndiye maji ya uzima ji ungependa kunywa maji haya ili uweze kutosheka na uweze kuwa kumaliza kiu yako mimi naomba Mungu anisaidie niweze kukunywa maji haya inayopeanwa bure ili niweze kutosheka na niweze kujimudu katika safari hii. Ikiwa na wewe ungeomba ombi hili pamoja nami ningependa tuweze kuomba ili Mungu atujalie manake ni kwa nguvu na uwezo wake. Sikwa sikwa nguvu ya silaha, sikwa nguvu ya mambo ya ulimwengu, bali ni kwa nguvu zake ye mwenyewe, ndiye na uwezo wa kutuwezesha kukaa na kusimama imara na kuweza kujimudu katika mambo ambayo inatukela mambo ambayo inatusonga Mungu anapokuwa mpande wetu ukweli ni ya kwamba tutashinda na ikiwa hilo ndilo ombi lako ningeomba uweze kunyenyekea uombe pamoja Baba wetu ile juu biguni na kushukuru sana kwa ajili ya nafasi yumetijaliaweza kuona wasimkuu ambao uliokuwa unaendelea hata na watoto wa watoto wa Israeli. Na sisi tukiwa wa Israeli wa kiroho tunajifundisha ya kwaba Kumbe sisi tunaendelea kukope yale male ma, yale maovu yaliyotendwa na babu zetu huko. Tunataka Bwana uweze kutunywesha maji ya uzima ili tuweze kubadilika kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Na utakapokuja maana tunaona ya kwamba ulitolewa kafara kuwa Pidia kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu mzima na utarudi mara ya pili pasipo na dhambi usaidie ili unaporudi tuweze kuwa tumetakazika na tumenyweshwa maji ya uzima ndani yake Yesu Kristo bariki kila mmoja wetu bariki zi grobo radio na uendelee kutusaidia kusimama katika neno ana neno Itasimama katika jina la Yesu tumeomba Amen. Ndugu mpendwa, ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na makala ya wiki ya leo. Hadi hapo wakati mwingine majina yangu ni Uraina Untili na endelea kutegemea AJRFM Global Radio. Hadi hapo wakati mwingine nakuwa na wimbo unaosema, mzigo wa dhaimi zangu nimeutua Calvary. zangu Calvary. Ani oshe Niweke hubwe niweke Niweke